Basme în limba română Pădurea interzisă Odată ca niciodată, în regatul Selkirk, Scoția, trăia un conte care avea o fică, pe nume Janet, pe care o iubea mai mult decât orice pe lume. Janet avea o inimă frumoasă, iubitoare și bună, însă era și neînfricată, curajoasă și cu spirit de aventură. La marginea regatului era pădurea Carter Howe. Janet voia din tot sufletul să exploreze. Tată, nu pot sta în palat să mă joc și să vorbesc despre rochii și machiaj toată ziua? Știi că urăsc asta! Tragi de asemenea și cu arcul, faci carate și rafting. De ce simți nevoia să mergi în pădure? Dar de ce nu pot merge în pădure? Doar face parte din regat, nu-i așa? Pentru o mie oară, Janet! Pădurea e vrăjită! Se întâmplă des ca zânele din pădure să-i păcălească pe călători! Cum a adică îi păcălesc, tată? Nu știu deloc! Nu a fost niciodată acolo! Dacă e doar un zvon! Am văzut păsările minunate din copaci! Ba chiar am văzut și căprioare sărind elegant prin livezile pădurii! Dacă erau zâne rele acolo... Animalele și păsările ar fi fost atât de fericite? Este o pădure splendidă! Lasă-mă să explorez! Te rog! De trei generații, nimeni din regat n-a mai fost pe acolo, genet? Căci niciuna dintre generații n-a știut de ce să nu se ducă acolo. Te rog, tată! Vreau să merg acolo! Știi că e o frică nefondată! Nu mă vei putea proteja întotdeauna, nu? Am crescut, tată! Oh, bine, voi pune o trupă de... Tată, pot avea grijă de mine însă! Nu vreau să mă nimeni! Dacă va fi ceva periculos, mă voi întoarce, promit! Vei avea grijă! Promit! Mua! Prin urmare, a doua zi, te a plecat în pădure. Era minunat! Păsările colorate, copaci uriași! izvoarele limpezi Dintr-o dată, copacii din jurul ei au început să se cutremure O plantă tărătoare a încercat să o prind Dar Janet s-a ferit la timp Cine ești și ce cauți în pădurea mea? Pădurea asta e parte din regatul nostru Eu ar trebui să te întreb cine ești Asta e ultima ta șansă, fată Pleacă din pădure până număr la 3 sau nu te voi ierta! Poate că mi-ar fi fost frică de tine dacă aveai curajul să ieși la luptă! Nu dau importanță cuiva care mă amenință, dar stai ascuns! Atunci să-ți arăt ce pot face! Dintr-o dată, frunzele s-au transformat în niște elf mici și răi care încercau să o atace cu bețe. Janet a reușit să se ferească de toți. A luat un băț... A bătut din două pietre și a prins un foc și a amenințat elficăle de foc. Cu toți au scăpat. Unul din ei a luat foc. Janet a văzut asta și a sărit. A luat telful și a sărit cu el în părâu ca să stingă focul. Ești bine? Mi-ai salvat viața! Eu te-am atacat, iar tu mi-ai salvat viața! Ascultă, n-am venit aici ca să lupt. Tu și ceilalți puteți sta în pădure dacă vreți, dar trebuie să ne lăsați și pe noi să explorăm. Eu vreau doar să petrec timp aici și să mă bucur de frumusețea pădurii. Asta e tot! Pentru asta va trebui să vorbești cu șeful nostru, elful Tamlin! Dintr-o dată s-a auzit un tunet și Tamlin a apărut dintre copaci. Janet! E adevărat? Mi-a salvat un elf! Îți mulțumesc! Eu sunt gardianul pădurii! Acum trebuie să pleci! Pădurea e periculoasă! Tu ești gardianul pădurii? Atunci ești toate colțurile! Nu vrei să mă călăuzești și să-mi o prezinți? Până la urmă e mai bine să-mi mulțumești prin fapte decât prin vorbe, nu? Mulțumește-mi astfel! Fi! Călăuzitorul meu Văd că ești foarte, foarte hotărâtă Mi-ar plăcea să-ți prezint pădurea Haide, vină cu mine Tamlin i-arăta lui Giană cele mai frumoase și magice părți ale pădurii Unde atât de plin de clopoței Încât părea un covor gros și mov O vale plină de fluturi aurii o colivie naturală în care păsările cântau mai frumos decât orice altceva, auzise Janet până atunci. Oh, pădurea era minunată! Și cu cât vedeai mai mult, cu atât erau mai multe de văzut. Janet a început să meargă acolo zilnic, iar Tamlin o călăuzea de fiecare dată. Cu timpul, prietenia lor a început să fie tot mai strânsă. Împreună urmăreau răsăritul și apusul. Mergeau la picnic și cu barca pe apă. Au râs și s-au certat. După câteva luni în care s-au cunoscut mai bine, au început să simtă frumoasa agonia iubirii. Însă Janet simțea tot timpul că Tamlin e puțin trist, iar în ziua aceasta tristețea era mai adângă ca niciodată. Tam, ce e iubirea mea? De ce ești așa trist? Oh, deci, îți pasă cum mă simt? Te iubesc! De asta nu m-ai întrebat niciodată despre mine sau despre viața mea? Despre cum am ajuns să fiu amărutul elf, gardian al pădurii reginei? Nu-mi pasă cine ești, Tamlin, dar spune ce s-a întâmplat? Ah, dar mie îmi pasă cine sunt Genet, nu mă poți iubi. Ar trebui să nu ne mai vedem." De ce ai zice asta?" Să știi că și eu am fost om." Ce?" Părinții mei au murit când eram foarte mic. Nici nu mi amintesc." Îmi pare foarte rău." M-a adoptat punicul meu. După câțiva ani, am venit în această pădure cu niște prieteni de-ai săi și nepoții lor." Însă, imediat ce am intrat în pădure, m-am simțit foarte obosit și am rămas în urmă. Nu știu când, nu știu unde, dar am adormit. Când m-am trezit, eram pe un tărâm străin, tărâmul reginei elf, și am fost transformat în ce sunt acum. M-a răpit cât dormeam adânc, de atunci nici măcar nu știu câte secole au trecut. Ziua sunt gardianul pădurii, iar cum se lasă noaptea, sunt iarăși pe tărâmul reginei Elf. Și eu te iubesc, Janet, dar nu putem fi împreună. Nu permit asta. Ce fel de viață ar fi asta, Janet? Cu mine Elf și prizonierul unei zâne? Vraja nu poate fi ruptă nicicum? E o singură cale... O singură șansă care va apărea o singură dată Zim ce am de făcut Janet, promitem că dacă nu merge, vei uita de mine pentru totdeauna Tamlin, nu tu hotărăști ce simt eu Te iubesc și nu-mi pasă dacă ești om sau elf Mă voi întâlni cu tine, chiar dacă trebuie să ne vedem așa tot restul vieții Dar da, dacă se poate, vreau să te liberez spune cum? Următorul crai nou din Samhain e unul special. Vine odată la 100 de ani. Tot poporul magic de aici va călători în lumea de jos. Trebuie să vii la răscrucea din pădure la mijlocul noții și să aștepți ceata de elf. Vor fi trei caravane. Lasă-le pe primele două să treacă. Eu voi fi în a treia caravană, pe un armăsar alb, cu o diademă aurie pe frunte. Trebuie să vii la mine, să mă dai jos de pe armăsar și să mă ții și orice s-ar întâmpla să nu-mi dai drumul. Doar atunci vraja poate fi ruptă. Așa voi face. Așa că în următoarea seară, Janet l-a dus la răspântia drumurilor din pădure și a așteptat. Imediat după miezul nopții, auzi sunetul copitelor cailor, iar prima caravană de elfi s-a apropiat. Janet a lăsat-o să treacă. Apoi a venit a doua caravană, a lăsat-o și pe asta să treacă, dar și-a dat seama că animalele alergau prea repede. Nu avea cum să-l prindă pe armăsarul lui Tamlin. Așa că s-a urcat într-un copac, pe o creangă puternică și subțire. Când s-a apropiat a treia caravană, l-a căutat pe Tamlin și-a pregătit săritură la perfecție, astfel încât l-a luat pe Tamlin de pe calul său Exact înainte să treacă de răspântie. Regina Elf a văzut totul. Tamlin, cum îndrăznești? Și tu, fato? Cum ar putea un om să iubească un Elf? Pleacă de aici! Iubirea nu-i pasă de asta. Foarte bine! Atunci să vedem cât de puternică e iubirea voastră. Atunci Regina Elf și-a folosit magia și l-a transformat pe Tamlin într-o șopâr la lunecoasă. Iar Janet... Era să-l scape din mână, dar a reușit să-l țină. Apoi, regina l-a transformat pe Tamlin într-un șarpe îngrozitor care se tăra pe corpul lui Janet, dar ea tot nu i-a dat drumul. Apoi regina l-a transformat în tăciune fierbinte. Janet a strigat de durere, dar tot nu i-a dat drumul. Dacă asta e singura mea șansă să le liberez, voi face orice e nevoie pentru a mă asigura că îi liber. Jeanette a plâns de durere. Și în momentul în care lacrimile au atins tăciunii, aceștia n-au mai ars. Ce se întâmplă? De ce nu ard? Lacrimile iubirii adevărate. Răul nu are nicio șansă în fața lor. Regina, ai fost învinsă. geneta mea și iubirea ei au câștigat. Cum se poate ca un om să se îndrăgostească de un elf? Regina elf, ești binevenită în pădurea regatului meu, dar putem fi prieteni, te rog, nu inamici, oamenii și elfi? Conceptul prieteniei cu oamenii era probabil greu de înțeles pentru Regina elf. Aceasta a plecat și nu s-a mai întors. Janet și Tamlin s-au căsătorit și au trăit fericiți până la dânci bătrâneți care Regina Elf plecase, oamenii din regat puteau merge liniștiți la camping și la picnic în pădure cu copiii lor. Însă, cei mai deși vizitatori ai pădurii erau Janet și Tamlin.